A tovább vonulást parancsoló levél. A tél ellenére elszántuk magunkat, hogy trádümből elmegyünk, akár levéllel, akár anélkül. Ezért élelmet gyűjtöttünk és vásároltunk még egy jakot. Készülődésünk kellős közepén beállított hozzánk az apát azzal a hírrel, hogy levelünk érkezett. Amitől titokban féltünk, bekövetkezett. Megtiltották a beutazást Tibet belsejébe. A levelet nem adták át személyesen, csak közölték, hogy nem kell a legrövidebb úton egyenesen Nepálba mennünk, hanem Tibet határain belül vonulhatunk, kíronk helységig. Onnan már csak nyolc mérföldnyire van a nepáli határ, és két napi járóföldre a főváros Katmandu. Málhás állatokat és szolgákat kapunk az utazáshoz. A döntést azonnal elfogadtuk, mert az útvonal ismét bejebb bennünket egy kicsit az ország belsejébe, és minél tovább lehettünk itt legálisan, annál jobb volt. December 17-én hagytük el trádünt azt a helyet, amely több mint négy hónapra befogadott bennünket. Sohasem nehezteltünk a tibetiekre azért, mert nem volt szabad Lászába mennünk, mert mindenki tudja, hogy útlevél nélkül külföldi semmelyik országban nem tartózkodhat. Az, hogy a tibetiek ajándékaikkal és a szállítóeszközök rendelkezésére bocsátásával újra meg újra bebizonyították vendégszeretetüket, már egymagában is magasan fölébe helyezte őket más országok szokásainak. Bár akkor még nem becsültem őket annyira, mint ma. Avschneiter és én már csak ezért a szöges drót nélküli nyolc hónapért is hálásak voltunk nekik. Most tehát megint keltünk. Két szolga kísért bennünket, egyikük vitte a mi szentségünket, a központi kormánynak, a Kirongi kerületi hivatalnakhoz intézett gondosan becsomagolt levelét. Mindketten lovat kaptunk, és egy hajcsár vezette a két jakunkat. Már messziről látszott a karavánon, hogy tekintélyes emberek utaznak, mások, mint az a három lezüllött csavargó, aki néhány hónappal ezelőtt az ellenkező irányból érkezett. A kíronkba vezető út ismét átvitt bennünket a Himalája vízválasztóján délkeletre. A cánkpó már befagyott, amikor átkeltünk rajta, és a sátorban keservesen hideg éjszakák köszöntöttek ránk. Egy heti lovoglás után elértük dzonkát. A házak fölött gomolygó vastag füstfelhő már messziről jelezte fekvését. Ez végre olyan helységnek látszotta, amely megérdemelte a falu nevet. A központban álló kolostort mintegy száz vályokház vette körül, és a falu határában mindenütt megművelt szántóföldek terültek el. Zonka két patak találkozásánál feküdt, melyek innen koszicsú néven egyesülve törnek át a Himaláján Nepál felé. A települést egy körülbelül tíz méter magas várfal vette körül, mögötte pedig mindenen túlágaskodva egy pompás hatezres hegy állt, melyet a helybeliek hárinak neveztek. Éppen karácsonykor érkeztünk meg, és ez volt az első táboron kívüli karácsony esténk. Jó szállást utaltak ki nekünk, amely meglepően kényelmesnek bizonyult. Az erdőhatár csak két napi járásra volt innen, ezért a fát errefelé nem becsülték annyira, fel lehetett használni házépítésre és mindenféle házi szükségletre is. Egy kájhává átépített bádoktartály, melyben borókafa pattogott, kellemesen átfűtötte szobánkat. Este tibeti vajmécseseket gyújtottunk, és az ünnep tiszteletére nem sokára egy birkacomb főtt a fazekunkban. Mint Tibetben általában itt sem voltak nyilvános szállóhelyek, hanem minden utasnak magánszállást utalt ki a hatóság. A kiutalás meghatározott sorrendben történik, és ez az államnak leróvandó adók egy részét képezi. Bár eredetileg nem terveztünk hosszabb ittartózkodást, a súlyos havazások miatt mégiscsak nem egy hónapra itragadtunk zonkában. Sűrű pelyhekben havazott napokig, és leállt minden forgalom. Néhány magasrangú hivatalnok élt itt, és csak hamar összebarátkoztunk velük. Már egészen jól beszéltünk tibetiül. Így hosszabb beszélgetések során az ország több szokását is megismertük. 1944 szilveszter estéje szép csendben telt el, de gondolataink többet jártak otthon, mint valaha. A várakozás napjaiban, amikor csak tehettük, kirándultunk a környékre. Sok homokkőbarlang található ott valóságos kincses bányák. Fából és agyagból készült régi istenszobrokra és tibeti vallásos könyvekből származó lapokra is ráakadtunk. Valószínűleg áldozati ajándéknak szánták azoknak a szenteknek, akik régebben ezekben a barlangokban éltek. Január 19-én már annyira járhatóvá váltak az utak, hogy egy óriási jakkaravánnal elindulhattunk. Előrakomány nélküli jakok haladtak, melyek utat törtek a mély hóban és szemmel láthatólag igen jól érezték magukat ebben a szerepben. A völgy nem sokára szakadékká szűkült, és csupán az első két napon tizenkét hidat számoltunk meg a folyón. A csánktángi Jakom megrémült ezektől, és semmi szín alatt nem akart rálépni egyik hídra sem. A karavánhajcsárok a segítségünkre siettek, így sikerült végül hátulról tolva, előről húzva átvinni. Már korábban figyelmeztettek, hogy ne vigyen magammal a kíronkba, én azonban nem akartam tőle megválni, mert még nem adtuk felszökési terveinket. Hőmérő egész idő alatt rendületlenül mínusz harminc fokot mutatott. Ott megállt, mert tovább nem terjedt a skála. Egyszer egy szakadékban egy sziklafalon kínai feliratot fedeztünk fel. Annak a Nepál elleni 1792-es kínai hadjáratnak az emlékét idézte, amelynek során egy egész hadsereg vonult ezer meg ezer kilométeren át egészen Katmandu kapujáig. Longda falu közelében mély benyomást tett ránk egy sziklakolostor. 200 méterrel a völgy fölött vörös templomok és kolostorcellák tapadtak, madárfészkek módjára a sziklához. Ausnájter és én felmásztunk a lavina veszélyes lejtőkön, eközben megint remek kilátásunk nyílt a Himalájára. Néhány szerzetes és szerzetesnőt találtunk ott, és tőlük megtudtuk, hogy ez a Milarepa kolostora, a híres tibeti szenté és költőé, aki a XI. században élt itt. A kolostor neve Trakar tászó volt. Nagyon is megtudtuk érteni, hogy ez a gyönyörű környék és a kolostor egyedülálló fekvése Szinte tökéletes hely arra, hogy egy fogékony lelket elmélkedésre és költészetre ösztörözzön. Nehezünkre esett megválni tőle, és szilárdan eltökéltük, hogy ide újból visszatérünk. A hó egyre kevesebb lett, nem sokára elértük az erdő határt, és ezzel egyenesen a trópusi vidékre értünk. A téli ruha, amelyet a kormánytól kaptunk, túl meleg lett. Már elértük a Kírong előtti utolsó állomásunkat, Dotángot, egy zöld réteg közé ágyazott kis falucskát. Egy hétre volt szükségünk a Kírongig vezető útszakaszhoz, melyet pedig jó útviszonyok mellett három nap alatt egy futárnak egy nap alatt lehet megtenni.